Розділ четвертий На відстані десятьох світлових років від місця подій, чим раз тим ширше, посміхався Гех Хелфрунт. Він не зводив очей з картинки на екрані, яка по субефіру передавалася з рубки корабля-вогонів. Він побачив, як розлетілися останні шматки захисного поля золотого серця, і як зник сам зореліт, літ, хмарою диму. Чудово, сказав він сам собі. «Після того, як з мого наказу знищили землю, настав кінець і останній жменці вцілілих», – подумав він. «Це абсолютний кінець небезпечного для психіатрів і руйнівного теж для психіатрів експерименту з пошуками одвічного запитання до відповіді про одвічний сенс життя Всесвіту і всього сущого», – подумав він. Сьогодні ввечері вони з колегами відсвяткують цю подію, а завтра вранці знову зустрінуться зі своїми нещасними, стурбованими і дуже прибутковими пацієнтами і будуть певні та спокійні, що достеменного сенсу життя уже нікому і ніколи не знайти. Родичі завжди знайдуть чим насолити, правда, сказав Форт Зафодові, коли почав розходитися дим. Не почувши відповіді, він роззирнувся навколо. А де ж Зафот? Артур і Трілєн, нічого не тямлячи, теж подивилися навколо себе. Вони зблідли і затремтіли. Куди ж подівся Зафот? Марвіне. гукнув Форт. Де Зафот? А через хвилю він здивовано запитав А де ж Марвін? Куток, у якому тулився робот. Порожнів. На зорильоті панувала тиша. Він повис у абсолютно темному просторі. Час від часу його кидало і гойдало. Усі прилади вимкнулись, усі екрани згасли. Вони звернулись до комп'ютера. Той відповів «Мені шкода, але тимчасово я ні з ким спілкуватися не можу, а тим часом послухайте легку музику». Легку музику вони не стали слухати і вимкнули також. Їхня розгубленість і тривога тільки зросли, коли вони обшукали космічний корабель до останнього куточка. Усюди було темно і тихо. Від Зафода і Марвіна не залишилося ані сліду. Останнім вони оглянули закуток, де стояв поживномат. У віконечку видачі синтезатора напоїв Лежала невелика таця, на якій стояли три китайські чашечки і блюдця з прозорої порцеляни, виготовлений з такої ж китайської порцеляни лечики з молоком, срібний чайничок, наповнений чудовим трунком. Такого чаю Артур не куштував ніколи в своєму житті. І записка, на якій було тільки одне слово – «Зачекайте».